اوي الا فهم نوت يا رجل في کتاب الله معنا یو کاغذ حضور پاک لیکلو یمن من تیز لګنم ایک په د زکات مسایل دی داسې دیږي کې دادی خدای دې چې ناشنا اورم بیانو دا معنا په دې کتاب کې پویا را کړو نو دا خلاصې دا اتونو وبستیم باب کا ناشتا مسله میں بیانو دم عبد الله بن عباس ته تعلیمات عوامیل دې لو حضور پاک د طرزینو دا ورکو داره د باندې خو یو مخایتی هغه تلو ته د کروه د دا چار امام نه دا پارا غنه بیت الخناق چاروته ببینن تاسو کې ویلا چې خیروینا دی ګلوکي نو ځان ته را نږدې او دعاوو ورته کړو په خفا ته د خپل کتاب علم ورکي الله عالم الكتاب والحکمه نو وروه یې د حضور پاک د دعا او برکته چې زه د هرې مسلې جواب د قرآن شریف نه معلومو لسم. دې زمما چې د سپليچ او یو شېږي د باره هم د قرآن شریف نه او دا وخې چې میچلی بو شېږي. ايمان دې سپ تاسو کې زمما د هرې جواب د قرآن شریف تک. نه ځل ورته نیتو ده حضور پاک عمر مالی مولی شیده قرآن شریف نا شیده آگا عمر دلش پیت کانا بھائی اتنا ها قرآن شریف کی نیشتا نیتو ده مالی مکنی دا نیعوذر ما تلاوت کوا تیشتو می پاری ترو رسیدن سورت تغابن تا مدیو نم دمی خیالنا چیده دی سورت نم سورت تغابن والی کی خودشی تغابن وی نقصان تا غم تا ماتم نما تام صورت مانو ضرور سے چل خدای دیک چې موږ مینه په پخواني شریک داسر اورم شپې صورت نماه ماتم خالی مناوي چې ساهادثه وش راشه محکی و بوره نو مخکی صورت منافقون هغه په اخر کې آیات ته ولی اوخر الله نفسا اذا جاء جلها والله خبير بما تعملون خده بیو نفس مرستنو کی چنیتے پورش ما د حضور مارکتے اشارا او دا دریش پیتم سورت تی افیری آبے خده دا بدا ما اپم روزی اما ایتا امت مانے چلی دا کمرز رازی اما دریش پیتم کال دا خده حضور تاک دا جن دی او دریش پیتم سورت تی دوس دو ورکا چاوی دا حضرت معاویہ سے بادشای معلوموشی دا قرآن شریف نا چی دی با بادشاہ کی دو ورچی دا علی سے بودد اختلاف شوروش شو. دا حضرت عثمان دا شہادت با فس معاویہ را شوگو رچی دا آخری میں ایدان بچا تفاتی کی بادشای بچا ترسی دا قرآن شریف نا رات معلومشو حضرت معاویہ سے تو پاتی کی یہ سنگا نکم زینوی دا پندسن پاری دا یو آیات خدای وی ومن قتل مجلوما فقد جاننا لولیه سلطانا حلا اسرف فلقتل انهو کان منصورا سور چی پا ظلم شهید شي نزده ولیتا بیز سلطان ورکم ما اوی حضرت ما عثمان سیم اول مظلوم شهید دی پا مخدز مکن تکا مسلمان دی آدم د دیان د اسلام دلاست شهید شید تا دن ظلم ما کیا دا حضرت حسین نناشت زیاته ظلم قران پنن چون پارٹی جو رش میں جانا شهرت هيكي اور حضرت عثمان پنن پارٹی نشي پارٹی اور سړي مشهور هي نه حضرت حسين رضی الله عنه جب کي نو شهيد دي ف ميدان طلال جنگي کوم جنگ کي بيابيشي تي یاده سړي اور حضرت عثمان کور کي ناس ته تلاوت کي کوم سلام اور ظالمانو کندورو کو پرتوان نه وته دل اور قران شريم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 رو سودب و مصر ناقوانا خیل نایتور حضرت عثمان خطکلی دول اسلاح کا مربع میز مکر یومی تاریخی حیثیت لیومی کارنامی دی اور زندہ کارنامی التموجودی جن خیلی التکلار ہے بیر رومت زیرانہ ورطویدہ دارے یادگاہ تو حضور جماعتی جوڑ پناشنا طرف نیمدستان میں لرگی راوستے و ساگوان. او دیکلین اٹھائی حضر آغستی او دا سنگی مرمار او داگت چینی او ناشنا دکت ای داگت کارنانی دی نا موجود اکران شریف ترتیب دی گنار ای داگت نا ایجاد دی گنار امخ کے بناو پجیمات کی محرام داگت زمانی رشوغشی حضرت عثمان ظلم ناشنا دی دی شید آرستو د علی صاحب و معاویہ صاحب اختلاف شو معاوی خدایوی مظلم شہید ولی تو بزر سلطان ورکم دیدوارو کې نزدی رشتہ داری معاویہ صاحب اگر تربور و علی صاحب لگلر اخفر لی سلطان مدتا ملائی گی معاویہ صاحب ویدیلہ بات سوار شمینا ماتی او شبیا حضرت معاویہ صاحبو که دا طور نوگدا بات سیکرد زکر شلک علی چانو رکرد آ حضرت معاویہ سے دس انچالی سجرینا پہ اتفاق دا امت یو بادشاہ شو پر سات سجری پوری اختلافنو په امت کی یک بادشاہ چاوہ فات شویدی دراغی دے اختلافات شروع شو حضرت معاویہ سے بانے حسن سے اممار صلی اللہ علیہ حضرت حسین اممکو ٹول ٹولو اور تسلیم کرا میدامی دا قرآن شریف نمالو <سؤال> مکرد نو دا قرآن شریف لیلمنو امتحانش دا خدا پا پوی پولنه و امام ابو حنفا قدول اسلاکا او اویازر مسائل چی دی تا معارف سنن که مرتیوزه اشاره دا امام محمد ابن عسن شیبانی تشببو کتابونو کرا گلی تیشا گرد شاگیت از آئر روایت کتابونو جامع صغیر جامعه کبیر سیر صغیر سیر کبیر زیادات او مبسوط مبسوط سرد شاہد سرخسینا تشپار اس جلده کر دا قرآن شریف دا دی علمونو اندازا دا غید تفسیرونو نمالو میک پس سلو سلو جلدونو کی خود اشمارا تفسیرونو نیکلی شوی دی امام غزادی سیب رحمت الله علیہ دا قرآن شریف تفسیر لکلے دے نمی دے یاقوت التاویل فی اسرار تنزیر فیزو سو جلدنو او دا اغیر عربی سے چوئی او یادر علم دی اغیر دا قرآن شریف تفسیر لکلے دی ہزار جلدنو دا تفسیر نم دے حدا بہجہ ترو تازم باغونہ فبسم اللہ پیز جلد کتابون لکلی شوئی او دا الحمدللہ نتاولدوالین آمین پوری شل دو پینزیش غر کتابونہ دا قرآن شریل پیو سفلی کلی شمی تیو تفسیر دی علی استغناب ان پیو ہزار جلدونو کنی تیو تفسیر دی تفسیر علائی پیو ہزار جلدونو کنی تیو تفسیر دی آپ شیرونو کنی پا دو لاک شیرونو دیګه قران شریف او علوم دي مفاعل سريحه را شاعي سي د حضور پاکه نقل کوي او ترمذي شریف حديث کې چې قران شریف لا تنقذيا جاء هو جاءه با ته ختمي نه هر قسم علم وتپاکيش هو په يو غوړي حديثو جميع عالم مي جميع العلم في القران لكن تقاصران فا افخامو الرجالی تول عمونا با قرآن شریف کیوی خوب فهمونا توی از خلق ورطنی بسی اگرشی مقصد دا ده قرآن شریف مقصد دا انسان جورول لی دا دا عقیده و دا عمل و دا اخلاق و نباسی دا دا قرآن شریف دا اشارون امالی وی خدا پویا بوهای ایسل دلاللہ و طبعه و تعالی او رحوان و وحیم مالکی و من دین تا قرآن شریف متعلق تمهیدی شکل وانه مختصر بحثو نختم شو ننو ان بحث ده ناغه انوان دا ده چه قرآن شریف معجزه ده نو دو خبرو تخیال <سؤال> ناره اول دا چه دا معجزه ستا وجب درم دا شریف سنگا معجزه ده حرم بے خبر اچھے معجزہ سے تو ہے معجزہ مانا انسان کو اپنے مقابلہ سے آجز کرے ہر آن سخون کا کہ انسان دیگر راست مقابلہ اپنے خود آجز بکونا آجز کرون کی خبر انسان داغی مقابلہ چنشی کو لدے دا معجزہ ہوئی خلق عاجزه کری نو هره غکار چه دی نسان دوست نباری صرف کاری اغیی تو معجزه وی پیغمبران اللہ پاک دا معجزات مور کری آداد اغیی تو پیغمبری یا نخی دا تذکر ہے چه سرسید احمد خان پر اندوستان چه ترشیوی دیا جو گل کالی جو دور کرو ری آو مولام احمد خادیانی چه پیغمبرین دا آوک کرو دا, دا پیغمبرین دا پارا معجزہ ضروری ندا پیغمبری ہوئی دا قام رحم آئیتا اصلاح تا دا قام نا جسوم دا قوم رهنمایی که دا قوم اصلاح که یغا پیغمبر ده موجزه ورسره دوی دا, دا, دا تاریخ دا سیزکه که چیزانم بکیره آوری موجزی یک ورسره نایی نا سرسی دا خان و خیارو اغازم دا پیغمبره دعوه نکره و پیغمبره دا, پیغمبر دا پاره موجزه شرط نکره آغلا محمد خادیانه قمقه لو ناغه دا پیغمبره دعوه ای معجزه ده روينه ده ځان ته دروازه آسان کړ دليل کې څه وای دليل کې وای او دعوا نو دې سره د مونږيزي مناسبت څه مثلا اس په اومه د زده یشو د دې د پیغمبري سره سمون ساتل د دعوا او د دلیل کو څو جوړ پکای یا دا حضور دا الاسنا و برا وانشه. نو دا دا دا دا پیغمبره سنگه نخشه پیغمبری خود پیغام رسولو تا وی مخلوق تا نو آگه او دا دیس جور نشتا نو دا دلیل او دا داوی دا مند که مناصبت پکاری دلیل نده دا پیغمبره که وی خفا حکنی نو پروانه لری لما و لما وی پیغمبران اخده معجزی وی کلی اداب می د دایی دا پیغمبری یو دلیل بی نو سنگ دلیل دلیل دلیل دلیل دلیل دلیل چه دخده اپ یا او د چینون رو باسی نو دلیل دلیل ترخ نرخی جی سپاو می غن دمون درخ یا سرین دو گئی چه زد و تقید بوی اختی چه دازمکه چلگ او دانوار غن من پیدا کرد درست او دانوار دا د دا دې طرفراخي جاي او بده چې شمو د نارووسي زدا دغه خدايه طرفرا نه لې دناغه نومونه په خوړتوي د دې سړي دې وی د دې دانې چې دا نهې خنه زمام په درخاص او دا دا دا دا دا دا دا دا سوال سره هغه خپل نظام بدلي زمام را پا نکر زد آغا در بار مقرم نیمان و زمان اپارا نظام سنگا بدلے زد کو میں تیشارا کم بوزے کی گئی نظام بدل شو او بودا چشمو نرودی زمان اگو تو نرودی گو تو نخوبو نرودی نرو لکھ لکھ اگر در اخلاس کم ناغین اچیدی روانش اونی تیشارا کم راشی در معجزت عام نظام نخلاب کاری نو زده دقی خودی زک مقربیم چی زمان پا درخواست ماندی دقی خودی زمان دا پا نظام بدلیم تا زده اگم مقرب نو منو زمان نظام نو بدلیم تا دید مثال لیم پا پختوکی چی او بادشاہ پا, پا او غد مجلس کیوی یو سریوی زده دی بادشاہ دا طرف تاسو پا خبر درکن چ بادشاہ دا ور تاسو دا کار دربان کور غواړي د دین امانه کوي خصوص داوي چې بادشاہ افینا چې ته دا له نو زمز د دې بادشاہ را ته ذکر بادشاہ ته قربان کده استاد طرفه دا خبر صحیح کوم نو ته درخواست باندې و دريګه هغه و دريګه ده و ته میکنه چې عاشقې زهم زده دی بادشاہ تر افهم زکر دی کځما په وینا دا بادشاہ درې دا و نو دا به د بی خبر دلیلی کنه چې زده تر طرفه ایا ټول خلک وایي چې هغه بادشاہ تدې دوي چې سپ زستانه ما خبر رسوله تزما په وینا او درې دا و کینہ نو بادشاہ کی او دی یو به کینی دونه حاضر خلق په پیدایق نداش کنا چې دا د بادشاہ نوماندې شي که به شي لکه بادشاہ د چاپونه څنګه کېنی او پورتي همالې مدار سچې دا خبره صحیح ده د دې بادشاہ تر په نوماندې خپل نظامي د لپاره بدل د قشاندار پیغمبري د یو خناقې نظام کاری خلاف ادب نو پیغمبر نووي شرو زه د دغه د دې چکم اسمان دا سے کئی ازمار دا سے کڑ دیو دا سے کئی ہوا دا سے کئی زکر زدادت اصوالو کم چکوائے کزستا رشتونی نمائند مزمان تو اینہ دا نظام بدل کا نا بدل شی زمان تو اینہ دا سے کنا دا سی کو دلی دن کو بے اختیار یقین دا جو چواخی دا دکت نا موجزہ نظام کار مدا دلیل شو کړو نشو دلیل هغه فستره چې دا دعوت ثابت شي اې مینا د مخهطه راشي نو د پیغمبره داوته ثابت شوې خبره چې خپله قاعده د پاره عام نظام بدل نه ماګر چې دا موجزي خصوصا د نبوت سره تعلق نه د اسبوو مې ادوکیدن د نور سره تعلق نشته د پیغمبر نه تعلیمات سره تعلق نشته خدای نه خو ګرځي نه ده تا لېماس غدا لخوا اون دا چې داس په ونه مالک چې دی ورته وي که زستاه طرفه مونږه دما په درخواست اس په ونه د زده ک نه هغه ولکه نو دا ورې دګي به یقین نشي کنه خدای هم نه ایر دا د خو نه طرفه دا د د په امره او ثبوت او دنا وی نو خدای په پیغمبرانو د معجزه ور کوي موجېږي <موجزیت> ته د خپې کارو یې نه سن نوې کله چې مخابله نشکېره هغه موجېږي د دنیا کې ځکه سمڅونه با تاسو وینې دا هغه چې زونه دي چې خلک وینا د دنیا لم جوړ شي وسل او هغه ما چې زونه دي چې خلک وینا دا خوي جوړ شي وسل د بنیادم د جوړشوي او د خټه د جوړشوي فرق په تاسو کې راځي کداغه فرق ما نه کوله د کومو نظامو د بنیادم د جوړشوي سیسه مقابله کیږي بلې نسانم جوړول شي د مايك جاپان کې جوړشوي ده امریکا او هند دوی مخوري جوړول شي یو قوم سيکل جوړ کی بل په متوي نن د دینه مخوري جوړول هر ملک هر قوم ها بادشی ها ساڑی چی اوسی جو کی داد پشان دبل جو ممکن گی دیت داد انسان کاری آنچی دکم شیز مقابلن شکی دے داد انسان دوست نباری خلق وی داد اقدی کار رو لکہ دانوی نوار ننمر پشان مر سوک نشی جو رولی دس پومین پشان سپومین دیو رشتون هونہ پشان اونا سوقنے سے جورЛه دیو گلاب پشان دیشتونی گلاب سوقنے سے جورلہ یہاو مچ سوقنے سے جورلہ یہاو انسان سوقنے سے جورلہ دارٹو سجنہ معجیز، آلہ دار نخدے کاارر ری دام، انسان کارنا ہے کا دار دی انسان کار ری انسان بدان سے جورل کرے ایڈو رشتونی گلاب と تول ر황یات سے جمعنی گلاب کاغذی گولاد بجور کی خواه ما بایینا نو دانمار اس پو میں دا ٹھوڑی گوانگی زیری لیکن دا انسان دا واسنا دا سی ناشنا کارچه پیغنبر پا دعاو پا دارے خودے سرگن کی دا دا او دا د خودے پا رومی بی خود دا دا انسان پا وینا پیدا نمانگی انسان پا نسبت نکو چی دا دا دا دا پارا خوڑے موجزوں گرد مولا چی کم دا انسان پا درخواستو شی پا دعاو شی دا دا دا پارا خوڑے موجزوں گرد اکنی دا تول موجزی دی دیکھا حاجز کرنی والی چیزیں ہیں کوئی بھی اس کا مقاملہ نہیں کر کوئی بھی سورج جیسا سورج نہیں پیدا کر سکتا ایک حقیقی پول جیسا کوئی پول نہیں منا سکتا یا کسی مثل ګول حقيقه نمو طارق کې بي ساحه ايس سوق رشتي ګول نشي جوړول حدا ما جزاده اوس راش قران زمون ورسل نه خو خپل لهي بحث لا سره دې د وخت حاضر به کار سره تیر مدی صفت کی چیلی گڑ کالجی جو کڑ رے او انگریزی طالبی مسلمانانو کیا آج کڑ رے ٹک تدا یا خو بنیادی دا اگا مسائل و عقیدی خرابی دے اگا ملیکینو منی ویدار ملیکین خسلی تو او خخوی خسلت دا جمعان طالبان ٹوڑ میرے کی او شیطانان او پیریان ویدار ورون دا خلق دا جد دا کوستان خلک ما خلق دار طول پا پیریانو کی دا فیدی نا غدا سگا دیوال خبوی اگرد دی آغا علامو مشرقی این خان مشرقی دو دی اقای دی دی پورا پلو دین سبق نویلی او دا انگریزانو تعلیماتی کلو نو دا غینا متاثرم نو سرسیل احمد خان علامو مشرقی دغه پیغمبر دا وی نه مې کړې په خبره او غلام محمد خادیانې په دغه زمانه سړې وې غلام محمد خادیانې مې سنونې سوغات کې مړ دې نو دغه دا څنګه ورې وې په دغه اخرې کې عامې ځان ولي وې سایانو سره مقابله کړې دنه ماهر به د ولایت داو افړو د مجددیه چیز مجدده به د پیغمبر دا امې یو کتاب لیکلی دی حقیقت الوحد مع نسعه فاز ربی کی دي سور دکې دي څنګه دی دکې صفار سه کی دي پیدا ما توحید شنو هغه عربیان پاتې یا یوا یاتی یو لفظ دور سر نظام یو زیک یا سین والقران الحکیم لقد بعثنا کا رسولا فالقادیانی تب پک بیانه نو رسول کې نچاټ نن صاحب دې غوډه آیا قران شریف باندې دې نه راو. په ان عربی جوړا کې غره. دا ټیک نن په وحید موکتل خدای باندې چې جنا واجبات دې نه ټیکې پاکستان ټیکې د حضور پاک د نوم پزهر پر لومړي کېولې. اڅرته یې وایې دبن راو دي غنیمت ادین او مرادي کې ویډا ماتم انا کته ته ته وحې شکر وره. دې زما درې کس باندې علي. آغنم دی ٹی ٹی ٹی ٹی آم آتاوحی اوڑ یو سکتے گو بندرام آیو سہم دشان دید آغم سا جبنم دی وید آم آتاوحی روڑی آنگا دی ویم نشی اپین دی رحون الہو یایم ہوجا دلوکم وینا منکم لمشربو ہم معجزہ قرآن شریم معجزہ را آزمان دا پیغمبر معجزہ را زمن پیغمبر لخده اسم را معجزی ورکرده زمن پیغمبر لخده دو کسم را معجزی ورکرده یو تا عمالی وی بل تا علمی وی یو عمالی معجزی کارون ناشنا کول لکه دا لاس ناو بوطن فیوسیج لاس را اکلاو جوڑیندن مرغی اندر رتب آواز یو کراشن یوازې یو کافر راه نه هیڅ مخالکی په دې کافرم کافرانو کې اخصمه خلکی هغه یو قسمه دي چې ماجد منو په ارشریف او د انسانانو مختلف دي زایدینه یې ورته یو سیف زبر باندې ایمان نورم چې ماته سمو اجازه اخره ما غس سرسری سره ی دې انګور غوډه توې بارا چې دې چې دا واده قجوره مونچک میسه دا مفيد ا مونچک د قجوره توې راقوشه د قجوره راقوشه په دېونه راتلکه کشو چیرې برزې دې ا هدا ورته زحف کړل <سؤال> جایه مصالح لا اشهد ان لا اله الا الله یوو کانه مشهور صحابي دې بیا فانوا میسه ما تموجزاو خاوي سموځ زمانه متپیشي نیزی دو دنیا کی چارا غرزو لینه پا قبلی کی نما قبلی کی را اخلاس کنزو با دیو منم دو را سرمن بود رید خلق تا بیوی دا سرمن با که اما او خضاوی پا یه دینا سرمن بوش لیداد آلی پا خدمونو دا زید الانی با سرمن پا تشوان اما پا اون خضاوی نیزی دنیا کی چارا غرزو لینه او بیوی مات زبا دیزی پا نور سنو پیگم کزید او دغه کلاس ډیر او چی په کلاس کې یو خپې ته کی خور دغه سم ما ته پریږه چې پریږده چې دا په واده ته ولاړم یوزو په ځان پیښم څه زبالې تمام بیا راتلځي خا لا کې ورته چې چې په کلاس کی خور وی بس مه عشان والله اذا والله طاقت لري تاسو هغه طاقت دغه ځکه چې په خپلهونی نه ما غوښی ته اړ نی نه غوښی ته اړ یوه سړی راه مې ستمه طاقتونه معجزه وره انده دا دا چې داونه چې مخامخ پرتا وانه دا څنګه څنګهونی څه و تاوی راځه د خدای چ ورا به روانه تلک را ده خبرو بزمو کې روانه نو جاءت لداواتل الیه انا فاقم بلا قلبه اونه اونې راځنه د بغیر خط بزمو کې روانه چرکوله زمک بارتا بکره لان او سبونو پر دیونو ته اشاره او خلاص بلتنه را ده حضور پاک وبارت کنه دغه عامه معنی لري او اکثر فرایدا چې ورګړي چې احمد با مسلمانانو باندې فیدی وي اونې نه مسلمانیکو کوچک رشیل بیلش دیو مړی دالا خو دنه فیده خوښته دغه معجزه خو دې مور کلی وی ځکه وګورم دا دې سخت ضرورت ته 파رامو کتاب چې چالي دي لري د معلومه دا سفر کې مخاله دتن دن معجزه دا په لوخ کې بیلانس کې هو دی او د تیراکه نو په څونو او په خپل خلاصې درحک او درشک مولوی ډيري سرګندې کړې زه کچی دی باندې ضرورت هم نه سهاوو کرامو پوره شو او د بوزور پاک د حقانيت ته ویښ نه نه پام نه لرم پنځل لز پنځل ساونه د یو لوټه نه چارادار کړې له دې کې ډک کړې او خان یې سره پوره وګ په خان لکشان تو آن چیپا کلپے کی آنگا جو زنانا تو بھی روڑے تبخوا او سر پنگا روڑے تبخوا ناو سر پنگا خودا اتیا کسانو روڑے او پنگا آنگا یا موقع کیا آنگا لکی دا غضو خندق کی جادر سے حضور پاک پانے لوگ ارانگا لیکن پس آنگا خودا سیزن اخبیر ایمان اگر امتحان بکل نو جادر سے اکتلی بی بی توائیں هر حضور پاک پایخنه که خند قباس و رنگ اتک جرشوه ده او ما بل کو زور تکتین شمد تکلیف نا نکو سکو کیچی پاکو بی ده او سا عربش دی دریسی دی او ده او چیرلوکی دی نور کسنیش دی بی خلالی دی او می ویزت ده می چند بان ده عربش ورکا او زبا ده چیرلوکی علال کم او ده چیرلوکی برابر کم چاری وره اخنو ولپکی کې فادر خبير کوله نو د ټوله کافه په لاره کې حضور پاک راواله ما یو کاستو چسمره مې نه یو کاستو ورسام نه زکه شېلیک دیوارو دې سپ څلک شان وروله مکړیدنه ته چې څومره ناصم ګنې یو کاستو نو را دی نو په کوم ډول خنده کوه ترانه دې پا تحدا کلا گیا ویجا بدر سے دعوت کرنے رازه آ يا را شچيا ما کو ورته وېچ وړو کیچو کیدورې موږ ته راټوې ویزا کوړه خو چې څو په دې نار غلي نور صدقہ ټنګوتې مکرې چې لا خو زه حضور ته خپل پاسپورټ فول جناوس امر ته وی بکا اخه دې سې ته وي مراد شي ما شرمه دا وڅوک یې ما ورته ویل دي چې دا سې دې په ځان او هغه ته مشروب خياره یې چې دې ورته ویل دي نو څه دا راګار درا موږ زه مخکراره په پینا کولرانه او سره پکې او په تنور کې دا او کاټره مکیو دغه سفر افشاره دکې نه به پېسارې نومره ول درې راته پناره دې یو چېږي خو زه په ډېشم ځان چې سړی وږي چې لږې سيشي او سړې ناري ناري تیرې کړې هغه یو تر بارک ټپورې نن پدوډه کې فرق راځه نو په دې کې نه ورتهږي زه ورته ځم زه چې هغه ټیم څومره راځه مکري دا به اخري روایت کور شوه نی هغه رو کې راځي چې هغه راځي ما کو ته زور په چوکړه هغه